Hristos a înviat! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Cea de-a șaptea cerere din rugăciunea domnească este Cine mântuiește de cel rău? După învățătura sfinților părinți și a marilor dascăle ai bisericii, cel rău din această cerere este diavolul. Cel rău este diavolul cel potrivnic, zice Sfântul Ciril al Ierusalimului. Iar Sfântul Grigore de Nisa spune că ispititorul este diavolul, iar cel rău este o altă denumire dată diavolului. El este duhul răutății, făptuitorul și adevăratul începător al răului, adaugă Sfântul Ioan Gură de Aur, iar răul de pe pământ își are o bârșie de la cel rău. Prin această cerere ne rugăm, așa cum ne învață mărturisirea ortodoxă, să ne păzească Dumnezeu de tot răul, adică de păcat și de toată răutatea care atâția mânia lui Dumnezeu spre pedepsirea noastră. Ne rugăm să ne izbăvească Dumnezeu de răul care bântuie Sufletul, și, în primul rând, de păcat și de urmările lui. Păcatul fiind călcarea cu știință și bunăvoire a poruncilor lui Dumnezeu, plata lui este moartea. Când zicem cine izbăvește de cel rău, cerem apărarea lui Dumnezeu împotriva celui rău, pe care dobândind-o suntem tari și apărați de toate câte diavolul și lumea le uneltește împotriva noastră. Și mare nevoie are lumea de această rugăciune cine izbăvește de cel rău, mai ales de răul sufletesc, de acel potop de minciuni ce se revarsă asupra lumii prin tot felul de mijloace, de îndemnul la dezmăț, ură și răzbunare, de nestatornicia căsătoriilor, de oprirea vinovată a nașterilor de prunci și de alte rele asemenea acestora. În această cerere trebuie să înțelegem că ne rugăm să fim feriți de orice altă răutate pe care omul o sufere cu greutate și durere, cum ar fi foametea, boala, războiul, focul și altele, adică ne rugăm să ne slobozească Dumnezeu de tot ce ar putea să fie păgubitor vieții. Negreșit, multe din greutățile de acest fel sunt urzituri și meșteșugiri tot ale diavolului, chiar dacă făptașii sunt oamenii. De aceea Mântuitorul ne învață să spunem, ci ne izbăvește de cel rău, poruncindu-ne însă să nu avem niciun fel de amărăciune pe frații noștri din pricina răutăților pe care le îndurăm din partea lor ci să întoarcem toată ura noastră împotriva acelui duh al răutății, diavolul, făptuitorul și adevăratul începător al răului. Mărturisirea ortodoxă ne mai învață să vedem în această cerere o rugăciune și pentru sfârșitul nostru, cel mai de pe urmă. Pentru acest sfârșit al vieții noastre, Biserica se roagă în Sfânta Liturghie ca el să fie creștinesc, neînfruntat și cu pace și răspuns bun la înfricoșata judecată. Așa că prin cererea cine izbăvește de cel rău ne mai rugăm lui Dumnezeu ca în timpul morții noastre să alunge de la noi toată la vrăjmașului sufletului nostru și să ne ferească de înfricoșarea diavolului, de munca de veci aiadului și de diavolul cel rău. Alături de tot ajutorul pe care îl cerem lui Dumnezeu să ne izbăvească de cel rău, trebuie noi înșine să ne angajăm într-o luptă pentru a birui tot răul din noi. Fiecare facere de bine curată, fiecare gest de dreptate și milă, fiecare scânteie de frumusețe și bunătate, fiecare cuvânt, căutând adevărul și împlinindu-l, topește, prin ajutorul lui Dumnezeu, biruința celui rău. Așa să ne ajute Dumnezeu! Hristos a înviat!